Розділ 39. Дракон Вереті. Війська шести герцогств нахлинули до синього озера, переправилися кораблями на другий його бік і рушили далі до гірського королівства. У ті ж дні, коли червоні кораблі проти течії синьої ріки підіймалися до Трейтфорда, Трейтфорд ніколи не був укріпленим містом, хоча завдяки швидким гінцям звістка про наближення кораблів випередила їх, цю новину прийнято із загальною погордою. Хіба 12 варварських кораблів могли становити серйозну загрозу для такого великого міста, як Трейтфорд? Міську варто піднято по тривозі, деякі портові купці вдалися до перенесення своїх товарів зі складів поблизу води де інде. Але загальне ставлення було таким, що коли кораблям і вдасться допливти річкою аж до Трейтфорда, то міські лучники легко перестріляють наїзників, перш ніж ті встигнуть заподіяти справжню шкоду. Побутувала думка, що кораблі припливають, аби запропонувати королю шести герцогств якийсь мирний договір. Відбувалися численні дискусії з приводу того, як у частку прибережних герцогств вони вимагатимуть і що їм буде віддано насправді, а також про можливості торгівлі з самими остров'янами, не кажучи вже про відновлення торгового потоку в низов'я Оленічої ріки. Це тільки один приклад помилок, який можна зробити, вважаючи, наче знаєш, чого прагне ворог, і поводячись згідно з цим уявленням. Мешканці Трейдфорда приписували червоним кораблям те саме прагнення добробуту та достатку, яке відчували самі. Оцінювали червоні кораблі, опираючись на цей мотив. Це було серйозною помилкою. Кедрігін, як мені здавалося, не приймала думки, що веріті мусить померти, аби оживити дракона, аж до моменту, коли він поцілував її на прощання. Поцілував так обережно, широко розвівши руки, схиливши голову, щоб жодна срібна смужка не торкнулася її обличчя. Попри все, це був ніжний поцілунок, жагучий і тривалий. Вона ще на мить припала до нього, тоді він щось тихо сказав їй. Кедрігін одразу ж торкнулася руками низу живота. «Як ти можеш бути таким певним?» – спитала його, а сльози тим часом текли їй по щоках. «Я знаю», – твердо сказав Вереті. Тому перше моє завдання – доставити тебе до Джампі. Цього разу мусиш бути в безпеці. Моє місце в Оленячому замку, – запротестувала вона. Я думав, що він заперечить, але твоя правда так і є. Я понесу тебе туди. Прощавай, моя кохана. Кетрікін не відповіла. Стояла, дивлячись, як він відходить від неї. На її обличчі виразно малювалося нерозуміння. Після всіх днів, які ми провели, прагнучи цього, кінець здавався квапливим і недоладним. Кетл тяжкими кроками ходила довкола дракона. Попрощалася з нами так, наче всі її думки були зайняті чимось іншим. Тепер блукала поблизу нього. Тяжко дихала, ніби щойно бігала на випадки, Раз у раз торкалася дракона, гладила пучками пальців, проводила долонями. Під її дотиком хвилями розходився колір, завмирав, повільно блякнув. Веріті більше переймався своїми прощаннями. Старлінг застеріг. «Дбай про мою пані. Добрий і істинно співай свої пісні. Хай ніхто ніколи не засумнівається, що дитина, яку вона носить, моя. Покладаю цю турботу на тебе, менестрелько». «Зроблю що в моїх силах, мій королю», – поважно відповіла Старлінг. Менестрелька підійшла до Катрікін, стала поруч нею. Мало разом із королевою летіти на широкій драконячій спині. Постійно обтирала вологі долоні, обподіл туніки і перевіряла, чи добре прикріплений заплічний мішок з арфою. Послала мені нервову усмішку. Ніхто з нас обох не потребував більшого прощання. Моє рішення зостатися дуже всіх свалювало. «Реголові солдати, що хвилина, то ближче!» – знову нагадав мені Веріті. «Тож вам слід поспішити, щоб я забрався з каменярні перш ніж вони дістануться сюди», – відповів я. Він насупився на ці слова. Якщо побачу на шляху якісь реголові війська, подбаю, щоб вони далеко не зайшли. Запропонував мені. Не ризикуйте моєю королевою, перестаріг я. Нічну був моїм виправданням. Не мав охоти летіти на драконі, а я не міг його покинути. У мене не було сумнівів, що Веріті знав справжню причину. Я не думав повернутися до Баку. Вже змусив Старинг пообіцяти мені, що в пісні не буде згадки про мене. Нелегко було витиснути з мене стрельки цю обісянку. Але я наполіг. Не хотів, аби баріч чи Моллі довідалися, що я живий. «У цьому, любий друже, ти був жартовним», – тихо сказала Кетрікін. Не могла зробити мені більшого компліменту. Я знав, що з її вуст ніколи не злетить жодне слово про мене. Труднощі виникли з блазним. Усі наполягали, щоб він латів із королевою та мене стрелькою. Він навідріз відмовився. «Білий Пророк залишиться з каталізатором!» Це і усе, що сказав. Про себе я вважав, що Блазень більше хоче залишитися з дівчиною на драконі. Схибнувся на її пункті, і це мене жахало. Йому доведеться з нею розлучитися, доки регалові війська дістануться каміннярні. Я сказав йому це віч-навіч, він погодився, кивнувши головою. Легко, але неуважно. Я не сумнівався, що Блазень має якісь власні плани. Та нам забракло часу на суперечку. Настала мить, коли Веріті не мав уже приводу зволікати довше. Ми обмінялися небагатьма словами, та я відчував, що багато й не треба. Все, що тепер відбувалося, здавалося мені неуникним. Було так, як сказав Блазень. Озираючись назад, я міг розгладіти, де його пророцтва колись давно змили нас у це річище. Нікого не можна винуватити. Ніхто не був безневинним. Веріті кивнув мені, тоді повернувся і пішов до дракона. Потім зненацька зупинився, обернувся, розстебнув свій поношений мечовий пояс, підійшов до мене, легко обгорнувши пояс довкола піхов. Візьми мого меча, несподівано сказав він. Я його не потребуватиму. А ти, здається, загубив той, який я дав тобі раніше. Раптом зупинився на півкроці, наче знову про щось подумав. Поспіхом витяг меча з піхов. Востанє провів срібною рукою по клинку, меч засяяв під його дотиком. Шорстким голосом зауважив. «Було б не що щодо талантів год віддавати його з тупим лезом. Дбай про нього краще, ніж я, фійце». Знову сховав меча в піхви. Коли я взяв клинок, зустрівся зі мною поглядом. «І про себе дбай краще, ніж я. Я любив тебе, знаєш?» Промовив хрипко. «Попри все, що з тобою зробив, я любив тебе». Спершу я не міг вигадати жодної відповіді, тоді, коли Вереті підійшов уже до свого дракона і поклав руки йому на лоб, я відповів. Я ніколи не сумнівався. Ніколи й не сумнівайтесь, що і я любив вас. Либонь зроду не забуду останньої усмішки, кинутої ним через плече. Його очі останнє помундрували до королеви, твердо притиснув долоні до точеної драконячої голови. Відходячи, дивився на Кетрікін. Я на мить відчув запах її шкіри, згадав смак її вуст на моїх губах. Гладеньке тепло і уголених храмен під дотиком моїх рук. Тоді цей легенький спогад зник разом із Веріті та Кетл. Для мого віту та скілу вони з'щезли так повно, як їх перековано. Одну неспокійну мить я бачив порожнє тіло Веріті. Тоді він влився в дракона. Кетл стояла спершись об плече статуї. Вона відійшла швидше, ніж Веріті, розлилася по лусті бірюзою та сріблом. Кам'яне створіння забарвалося і покрилося кольором. Ніхто не смів видихнути, тільки нічну тихо заскавчав. Під літнім сонцем панувала велика тиша. Я чув, як Кетрікін один раз придушено схлипнула. Тоді, мов, повіяв раптовий вітер. Велике, лускате тіло втягло до легень повітря. Коли дракон розплющив очі, вони виявилися чорними та блискучими. Це були очі провісника, і я знав, що крізь них дивиться Веріті. Здійняв велику голову на звивистій шиї, потягся, мов кіт, схиляючи змійні плечі та, поводячи ними, випустив кіхті. Відвів назад пазуристі лапи, кіхті глибоко занурилися в чорний камінь. Зненацька розгорнув величезні крила, наче вітрила піймали вітер. трусонув ними, як яструб, коли той поправляє пір'я. Знову склав, щільно притуливши до тіла. Хвіст шмагонув батогом, здіймаючи в повітря кам'яну куряву і дрібну гальку. Велика голова обернулася, очі вимагали, щоб ми були так само задоволені його новим я, як і він сам. Веріті дракон рушив уперед, аби відрекомендуватися своїй королеві. Схилив перед нею голову, порівняно з якою Катрікін видавалася карлицею. Я бачив, як вона повністю відбилася у блискучому чорному оці. Тоді він зігнув плече, запрошуючи її піднятися. На мить її обличчя опанувала туга. Тоді Кетрікін вдихнула і стала королевою. Безстрашно рушила вперед, поклала руку на блескуче сині плече Веріті. Його лузки були ковзкими, вона трохи послознулася, вибираючись йому на спину, а тоді пересуваючись вперед, де могла сісти верхи на його шиї. Старлінг кинула мені погляд, зляканий і здивований водночас, тоді рушила слідом за королевою повільніше, ніж вона. Я бачив, як мене стрелька займає місце позаду Кетрікін і ще раз перевіряє, чи заплічний мішок з арфою добре приторочений. На прощанні Кетрікін здійняла руку. Щось крикнула, та вітер, здійнятий драконовими крилами, відібрав у мене її слова. Раз, удруге, втретє, він змахнув ними, наче випробовуючи. Колючий кам'яний пил і галька летіли мені в обличчя. Нічну оки притисся мені до ноги. Дракон присів, підтяг під себе великі лапи, Широкі бірюзові крила знову забилися, і раптом він здійнявся. Це не був граціозний злет. Дракон трохи перехилявся, підносячись у повітря. Я бачив, як Старлінг відчайдушно тримається за Кетрікін, але королева схилилася вперед до його шиї і крикнула щось підбадьорливе. За чотири удари крила перенесли дракона через половину обширу каменярні. Він здійнявся, облетів пагорби та дерева довкола неї. Я розглядів, як він опустив крила, і повернув, аби оглянути дорогу з кілу, що вела до каменярні. Тоді його крила рівномірно забилися, здіймаючи дракона дедалі вище. Його черево було блакитнувато-білим, як у ящирки. Я примружив очі, щоб придивитися до нього на тлі літнього неба. Тоді дракон, як срібно-синя стріла, помчав до баку. Я довго дивився йому вслід, коли він давно вже зник з поля зору. Нарешті я видихнув. Тремтів. Обтер очі рукавом і повернувся до Блазня. Його не було. «Нічне окей, де Блазень? Ми обидва знаємо, куди він пішов. Немає потреби кричати». Я знав, що він має рацію, а все-таки відчував якусь нагальну тривогу і не міг опертися їй. Збіг кам'яним схилом, залишивши спорожнілий поміст. «Блазню!» – крикнув я, підбігаючи до намету. Навіть зупинився, заглянув досередини, сподіваючись, що він пакує майно, яке ми заберемо з собою. Не знаю, чого я дозволив собі цю блазенську надію. А от нічний не чекав. Коли я дістався дівчини на драконі, він уже був там. терпляче сидів, охайно обгорнувши хвіст довкола лап і дивлячись на блазня. Я повільнив ходу, побачивши його. Моє тривожне перечуття розвіялося. Він сидів на краю помосту, мосту, звісивши ноги, а головою спершись об драконячу лапу. Поміст був засипаний свіжими уламками, слідами його денної праці. Я підійшов до нього, його очі вдивлялися в небо, на обличчі малювався журливий вираз. На контрасті з глибокою зеленю шкіри дракона блазень був уже не білим, а блідо-блідо золотим. Його шовковисте тонке волосся навіть впадало в золотаво русий колір. Очі, звернуті в мій бік, здавалися ясно топазовими. Дуже повільно хитнув до мене головою, проте не озвався, доки я не підступив до самого п'єдесталу. Я мав надію. Не міг відмовитися від надії, та тепер я знаю, що слід вкласти у дракона, аби він злетів. Сильніше хитнув головою. Навіть якби я мав скіл, даремно було б віддавати його, навіть якби вона поглинула мене всього, цього б не вистачило. Я не сказав, що і так це знаю, навіть не сказав, що завжди про це здогадувався. Врешті-решт я чогось навчився від старлінг пташиної пісні дозволив йому трохи помовчати, тоді оголосив. «Ми з нічного підемо по двох джепів. Коли ж повернусь, нам краще відразу зібратися і піти. Я не бачив, щоб Веріті когось переслідував. Може, це означає, що реголові війська досі далеко звідси. Та я не хочу ризикувати». Блазень глибоко вдихнув. «Це мудро. Настав час і блазніві бути мудрим. Як повернешся, допоможу тобі спакуватися». Тут до мене дійшло, що я й досі тримаю меч Веріті у піхвах. Зняв свого простого короткого меча, Замінив його клинком, який год зробили для Веріті. Здався мені дивно важким. Я простяг короткого меча Блазневі. «Хочеш його?» Він здивовано глянув на мене. «Навіщо? Я блазень не вбивця. Я ніколи не вчився ним володіти». Я залишив його попрощатися з дівчиною на драконі. Ми ж з Вовком рушили до лісу, де паслися джепи. Біля виходу з каменярні нічнокий підвів носа, принюхався. Від Карода не залишилося нічого, крім поганого запаху зауважив він, коли ми проходили повзостанки. «Либонь, мені слід було його поховати», – сказав я собі і йому заодно. «Який сенс ховати вже згниле м'ясо?» – здивувався він. Я проминув чорну колону, не без легкого тримтіння. Знайшов наших заблуканих джепів на лужку, на схилі пагорба. Вони виявилися впертішими і неслухнянішими, ніж я сподівався. Нічну оки радо взявся заганяти їх, і це заняття сподобалося йому куди більше, ніж мені. Чи джепом. Я вибрав джепа поводиря і ще одного, та коли їх повів, інші вирішили піти за нами слідом. Мені слід було цього очікувати. Натомість досі я волів сподіватися, що решта стада залишиться і здичавіє. Якось не тішила думка, що всю дорогу до Джампі доведеться долати з вервочкою джепів позаду. Та коли я вів їх повз колону до коменярні, то мені, на думку, спало дещо нове. Я не мушу повертатися до Джампі. Полювання тут не гірше, ніж в інших місцях, де ми бували. З нами блазень. Мусимо подбати і про нього, і не лише про себе. Я не залишу його голодним. А коли настане зима? Коли настане зима, то... На нього напали! Нічнокий не чекав мене. Сірим пругом промайнув повз мене, стелячись по землі, дряпаючи кіхтями в очорному каменю каменярні. Я відпустив джепів і побіг слід за ним. Ніс Вовка сповістив, що в повітрі чути людський запах. Замить, не вповільнюючи руху, він розпізнав Барла. Блазень не залишив дівчини на драконі. Там і знайшов його Барл. Мусив наблизитися тихо, бо Блазні нелегко було застати зненацька. Може, його підвела у держимість? Хай там як Барл завдав першого удару. Кров стікала Блазневі по руці, капала з його пальців. Дряпаючись угору, він залишав на драконові криваві смуги. Зараз припав до статуї, ногами зіпершись об плечі дівчини, а однією рукою вчепившись за нижню щелепу роззявленої драконової пащі. У вільній руці тримав ножа. Погорозлове дивився вниз на Барла і чекав. У Барлові скипів скіл, розгніваний і шалений. Барл вибрався на поміст і саме намагався вилізти на самого дракона, щоб дотягтися до блазня та поневолити його скіл дотиком. Драконяча шкура, покрита гладенькими лусками, ускладнювала йому це завдання. Лише хтось такий спритний, як Блазень, міг вип'ястися на цю висоту, де він був недосяжний для Барла. Розлючений Барл витяг меча і замахнувся, цілічись у напружені Блазні вистопи. Ледь промахнувся. Вершечок меча хіба трохи обминув Блазня, і клинок врізався у плечі дівчини. Блазень зойкнув так голосно, наче меч справді його поранив, і спробував вибратися ще вище. Я бачив, як його рука ковзнула на місці, змащеному його ж кров'ю. Він з'їжджав униз, гарячково хапаючись і скребучи нігтями, нарешті боляче приземлився на драконячу спину, відразу ж за дівчиною. Я бачив, як він ударився об її плече головою, аж вона відскочила назад. Здавалося, був не зовсім притямі. Завмер на місці. Барл здійняв меча, замахнувся для другого удару, що легко міг відрубати блазниві ногу. Але тут німий, як ненависть, вовк вистрибнув на поміст і дістав напасника ззаду. Я ще не добіг до них, та вже побачив, як удар Нічноокого штовхнув барло вперед, і той врізався в дівчину на драконі. Він гепнувся на коліна перед статуєю. Меч не вцілив у блазня, знову брязнува блискучу зелену шкуру дракона. Від цього зіткнення металу з каменем розійшлися хвилі кольору, як кола по воді, коли кинути камінь у нерухомий савок. Я дістався по мосту, коли Нічноокий вже пустив у дію зуби. Схопив барла ззаду між плечем і шиєю, затис щелепи. Барл напрочуд пронизливо заверещав. Випустив меча, здійняв руки, схопився за хижі вовчі щелепи та нічну і узявся за нього як за впольованого кролика, труснув, уперся передніми лапами об широку барлову спину, впевнився, що хватка надійна. Деякі речі відбуваються надто швидко, щоб добре про них розповісти. Я відчув позаду себе вілла тієї ж миті, коли бризкання барлової крові перетворилося на справжній вибух. Нічнуокий перекусив велику жилу в його горлі, і барлове життя виривалося назовні стрибками шкаралатних струменів. «Для тебе, брате!» – передав Нічнуокий блазневі. «Ця здобич для тебе!» Нічнуокий так і не випустив барла, троснув ним іще раз. Кров била фонтаном. Барл змагався, ще не знаючи, що він уже мертвий. Кров бризнула на блискучу драконячу шкуру, стекла по ній, зібралася калюжами в заглибинах, які блазень зробив долотом, намагаючись вивільнити лапи та хвіст дракона. Кров у цих заглибинах булькотіла і парувала, роз'їдаючи камінь, як гаряча вода шматок криги. Відкрилися луски та кіхті задніх лап дракона, вивільнився схожий на бич хвіст. А коли нічнокею нарешті схинув у мертве барлове тіло, драконячі крила розтулилися. Дівчина на драконі злетіла в небо, за яким так довго тужила. Здавалося, вона не докладала жодних зусиль, здійнялася, так наче спливла. Блазня забрала з собою, і я бачив, як він схиляється вперед, інстинктивно чіпляючись за гнучкий стан дівчини попереду себе. Його обличчя я не бачив, зате міг розглядіти позбавлені виразу очі та нерухомі губи на дівочому лиці. Може, ці очі й бачила, але вона не була самостійнішою за драконячих хвіст чи крило. Ще один придаток, за який учепився блазень, коли вони злетали дедалі вище. Я побачив це все, та не тому, що стояв і дивився. Бачив це михцем і очима Вовка. Власний же погляд звернув на віла, який біг до мене. У руці він тримав оголеного меча. Біг легко. Я ж обертаючись витяг меча Веріті, і виявив, що діставати його спіхов довше, ніж короткий меч, до якого я звик. Щойно вістрій клинка Веріті вивільнилося з піхов, сила віллового скілу вдарила мене навальною хвилею, відкинула на крок, і я підняв проти нього свої стіни. Віл добре мене знав. Ця перша хвиля несла в собі не тільки страх, а й специфічний біль. Це все приготовано спеціально для мене. Я знову відчув удар, що зламав був мені носа, розколене обличчя запекло, хоча потік гарячої крові не спливав по моїх грудях, як це було колись. Моє серце завмерло, я міг лише тримати стіни, не даючи болю мене покалічити. Меч, який я тримав, раптом здався свинцевим. Рука з ним опустилася, вістря встромилася в землю. Мене врятувала Барлова смерть. У мить, коли нічного киськинув вниз його мертве тіло, я побачив, як ця смерть виплеснулася на віла. Від такого удару його очі майже заплющилися. Не стало останнього члена його групи. Я відчував, як віл різко зменшується не лише тому, що Барлівськіл не підтримував більше його власний, а тому, що його з головою накрив сум. Я знайшов у пам'яті образ зігнилого тіла Карода, Жбурнув його віллові на додачу. Він гиднувся назад. «Ти програв, вілле!» – кинув я йому. «Дракон Вереті уже здійнявся. Зараз він летить до баку, з ним його королева, а в її лоні спадкоємець престолу». Законний король поверне собі трон і корону, очистить свої береги від червоних кораблів, скарає Реглові війська біля гір. Хай що ти зараз зробиш, тебе однаково переможено! Мої губи скривилися у дивній посмішці. Я переміг! Нічнок і підійшов, загарчав, став поруч зі мною. Тут Віллове обличчя змінилося. Його очима на мене глянув Регл. Барлова смерть була йому байдужою, та й Віллова не схвалювала б. Я не відчув у ньому туги, тільки злість, що його сила зменшилася. «Можливо», – сказав він віловим голосом, – «можливо, тоді все, про що мені слід подбати, – це вбити тебе, бастарде, за всяку ціну!» Посміхнувся мені посмішкою людини, що знає, як випадуть кості, коли вони ще в польоті. Я пережив мить непевності та страху, здійняв стіни вище, захищаючись від підступної тактики віла. «Ти справді вважаєш, що одноокий мечник може змагатися з моїм клинком і моїм вовком, Регла? А може плануєш пожертвувати ним так само легко, як рештою групи?» Я кинув це запитання зі слабкою надією, що так викличу незгоду між ними. «Чому би і ні?» – спокійно спитав мене Регл віловим голосом. «Гадаєш, я справді такий дурень, як мій брат, і вдовольнюся лише одною групою?» Хвиля скілу вдарила мене із силою водяного валу. Під її натиском я хитнувся назад, втримався, кинувся на віла. Я мушу вбити його швидко. Регал має контроль над віловим скілом, його геть не обходить, чи вілл згорить дощенту, лиш би вбив мене вибухом скілу. Я відчував, як він втягує у себе скіл. Та навіть коли я всім серцем прагнув убити вілла, регалові слова гризли мене. «Ще одна група?» «Одноокий чи ні, а вілл був швидким». Коли відбив мечем мій перший удар, здавалося, що клинок був його часткою. На якусь мить я запрагнув мати в руках свій старий, добрий, короткий меч, хоч який пощерблений. Тоді відкинув ці даремні думки, міркував лише, як проламати його захист. Вовк промчав повз мене, припавши черевом до землі і намагаючись дістатися до регала з боку віллового сліпого ока. «Три нові групи!» – Віл тяжко дихав, знову відбивши мій клинок. Я вислизнув з-під його удару, спробував зв'язати його меч. Однак для цього віл був надто швидким. «Молоді, сильні скілери! Висічуть моїх власних драконів!» Різкий удар. Я аж відчув повітряну хвилю, викликану ним. «Дракони, що підкорятимуться єдиному поруху мого пальця! Цілкови там і невірні! Дракони, що залишать відверіті криваву луску!» Він обернувся, вдарив, цілячись у горлянку нічного ока. Вовк не самовити відстрибнув. Я рванувся вперед, але його вістря вже летіло мені назустріч. Бився з шаленою швидкістю. Це нова здібність, дарована скілом? Чи скіл-ілюзія, яку він мені нав'язав? Тоді вони очистять узбережжя від червоних кораблів. Для мене! Відкриють гірські перевали, гори теж будуть моїми. Я буду героєм. Ніхто не посміє мені заперечити. Віллів клинок сильно вдарив об мій, Я відчув поштовх аж у плечі. Вимовлені ним слова теж завдали мені удару, дзвеніли правдою та рішучістю. Просякнуті скілом били в мене силою, якій годі протистояти. Я стану господарем дороги скілу. Древнє місто буде моєю новою столицею. Всі мої скілери зануряться у річкову магію. Ще замах у бік нічноокого зрізав жмуток шерсті на його плечі. Отвір, який при цьому відкрився, знову виявився надто коротким для мого незугарного фехтування. Я почувався так, наче аж по плечі стою у воді та б'юся з чоловіком, що орудує клинком, ніби соломинкою. Дурний бастарди, ти справді думаєш, що мене обходить одна вагітна шльондра чи один крилатий дракон? Каменярня, ось істиний приз, а завдяки тобі він зостався без охорони. Те, з чого постане десять, 10... ні, сотня драконів. Як ми могли бути такими дурними? І як не здогадалися, чого насправді прагнув Регл? Ми від усього серця думали про люд шести герцогств, про селян і рибалок, що потребували захисту королівської руки, а Регл думав лише про те, що скіл може здобути для нього. Його дальші слова я знав ще до того, як він жбурнув їх мені. «Усі в Бінгтауні та Чалсиді поклоняться мені, а на зовнішніх островах повзатимуть зі страху перед самим моїм іменем. Інші близько, і над нами!» Пересторога нічного кого ледь мене не вбила. Я на мить зиркнув у гору. Віл кинувся до мене. Я відступив, майже відбіг назад, щоб уникнути його клинка. Далеко за ним з пащі входу до каменярні вибігла дюжина людей. Вони помчали до нас, вимахуючи мечами. Рухалися не строєм, але з куди більшою єдністю, ніж на це спроможні звичайні війська. Група. Коли вони наближалися, я відчув їхній скіл, наче вихор, що випереджає шквал. Зненацька ВІЛ припинив свою атаку. Мій вовк кинувся їм назустріч, з гарчанням виширівши зуби. «Нічного кистій! Не можеш змагатися з дванадцятьма мечами, якими курує один розум!» Віл опустив меча, недбало сховав його до піхов, Кинув групі скілу через плече. «Не клопочіться ними, нехай їх прикінчать лучники!» Я глянув на прямовисні стіни каменярні і зрозумів, що це не блеф. Золотокоричнєві солдати займали позиції. Я зрозумів, якою була мета цих військ – не перемогти веріття, а здобути і втримати каменярню. Мене затопила чергова хвиля приниження і розпачу. Тоді я здійняв меча і рушив на віла. Його принаймні я вбів. Стріла брязкнула об камінь, на якому я стояв. Інша пролетіла між ногами нічного кого. На західній стіні каменярні здійнявся лемент. Низько наді мною пролетіла дівчина на драконі, з блазним на спині у драконячих щелепах, звивувався золотокоричний вилучник. Зненацька чоловік зник, із кам'яної пащі вирвався клубок диму чи пари, але дівчина на драконі розвіяла його. Вона склала крила, знову майнула донизу, вхопила ще одного лучника, інший з переляку кинувся зі скелі. Новий клубок диму. Всі, що стояли внизу в каменярні, завмерли на місці, вирічившись у гору. отямився швидше, ніж я. Грізний вигук до лучників із подзвоном скіло. «Стріляйте в неї! Збийте її!» Майже відразу фаланга стріл забриніла, полетіла в неї. Частина описала дугу і впала вниз, не досягнувши її, а решту вона відбила могутнім помахом крил. Від здійнятого нею вітру стріли розлетілися, як пучок соломи, впали на дно каменярні. Зненацька дівчина на драконі спрямувала політ униз, просто на навіла. Він пустився навтьоки. Гадаю, Регал покинув його принаймні тимчасово. Віл біг! На мить могло здатися, що він переслідує Вовка, який майже дістався групи. Та ця мить минула, і до групи дійшло, що Вілл біжить у їхній бік, а в повітрі позаду нього ширяє дракон. Учасники групи обернулися на п'ятах і теж рвонули геть. Я відчув короткий спалах тріумфу нічного ока. Дванадцять мечників не встояли перед його атакою. А тоді він припав до землі, це над нами пролетіла дівчина на драконі. Я відчув не лише різкий вітер її прольоту, а й приголомшливу силу скілу, що миттю вирвала з моєї свідомості всі думки, які там були. Наче світ ненадовго занурився в цілковиту темряву, а тоді знову повернувся до мене у повній ясності. Я сподикнувся на бігу, якусь хвилину не міг згадати, чого несу оголений меч і кого доганяю. Коли тінь накрила вілла, він здригнувся, а затим здригнулася і група. Дівчина на драконі намагалася піймати вілла, але він уник її кіхтів. Його врятували порозкидувані блоки чорного каменю. Він сховався у лабіринті надто вузькому для розмаху її крил. Вона розчарована крикнула високим і диким покликом яструба, коли той промахнеться на полюванні. Злетіла вгору і вдруге кинулася на нього. Мені перехопило подих, коли вона влетіла просто в рій стріл. Вони даремно брязкали об шкіру, наче б лучники цілилися у чорний камінь самої каменярні. Лише блазень кулився, ховаючись від них. Дівчина на драконі різко змінила курс, низько пролетіла над лучниками, вхопила одного і миттю поглинула. Мене знову накрила її тінь, вирвавши ще одну мить мого життя. Я розплющив очі і побачив, що він зник. Тоді помітив проблиск його руху. Він біг, виляючи і петляючи між кам'яними блоками, як кролик, що плутає сліди, тікаючи від яструба. Групи скілу я вже не бачив, але зненацька з тіні кам'яного блока вискочив в нічне і побіг поруч зі мною. «Ох, брате, непахучий, добре полює!» – радів він. «Ми мудро вчинили, прийнявши його до нашої зграї!» «Віл, моя здобич!» – заявив я. «Твоя здобич, моя здобич!» – з цілковитою повагою зауважив він. «Це зграя, і він не стане нічією добичою, якщо ми його не впіймаємо!» Вовк мав рацію. Попереду нас лунали крики. Час від часу я бачив золото-коричневий спалах. Це якийсь солдат квапно проминав розлогий простір між кам'яними блоками. Але більшість швидко зрозуміла, що слід триматися краю величезних кам'яних брил, аби сховатися від дракона. «Вони біжать до колони. Якщо дістанемося місця, звідки її видно, можемо там його підстерегти». Це здавалося логічним. Втеча через колону була єдиним способом урятуватися від дракона на триваліший час. Я досі чув інколи стукіт, з яким стріли вдарялися об дракона, але значна частка лучників, які оточували каменярню, вже сховалася у навколишньому лісі. Ми з нічним окрем облишили зусилля знайти віла і просто пішли до колонни. Я був захоплений дисциплінованістю окремих реголових лучників. Попри все, досить було нам із Вовком віддалитися від прикриття на кілька кроків, як лунав вигук «Ось вони!», а замить на місце, де ми були, падали стріли. Ми дісталися колони саме вчасно, аби побачити, як двоє членів нової реголової групи мчать крізь відкритий простір, простягши руки, перенають у темну колону, ледь її торкнувшись. Вибирали руну кам'яного саду, але може тільки тому, що вона була найближча до прикриття і до неї найлегше було дотягтися. Ми нерухомо стояли поблизу ребра великого блока, що захищав нас від стріл. «Може він уже прийшов?» «Може, почекаємо». Минуло кілька вічностей. Я набрав певності, що віл утіх від нас, дівчина на драконі раз у раз пролітала над нами, проминаючи тінню стіни каменярні. Крики її жарт порічили. Лучники сховалися під захист дерев, я нанедовго задивився, як вона злітає, кружляє над каменярню. Зеленим сяйвом зависло високо над тлі блакитного неба, погойдуючи крилами. Я міркував, як повчувається блазень у такому польоті. Принаймні, мав дівчину, за яку міг учепитися. Зненацька дівчина на драконі перехилилася в бік. Так, боком прослизнула по небі, тоді склала крила, падаючи в нашому напрямку. Цієї миті віл вирвався з-під прикриття і побіг до колони. Ми з нічного окрем кинулися на вздогін. Були вже до болю близько. Я біг швидко, але вовк іще швидше. А найшвидше тікав віл. Потягся рукою до колони, мазнув її пучками пальців, і цю мить вовк зробив останній стрибок. Його передні лапи вдарили віла по спині, головою вперед штовхнувши на колону. Я побачив, що Вілл тане, закричав до нічного ока, попереджаючи його, ухопив за хутро і спробував відтягти назад. Коли Вілла забрана, вовку стиг вчепитися йому в литку. Втумить, коли вовчі щелепи зімкнулися довкола Віллової ноги, нас накрила тінь дракона. Я втратив зв'язок зі світом і провалився у темряву. Численні легенди розповідають про героїв, що боролися з темними ворогами в підземному світі. Мало в яких йдеться про тих, що добровільно вступили в темряву на відомості, рятуючи друзів чи коханих. У понадчасову мить мені запропоновано цілковитий ясний вибір. Я міг би вхопити вілла і видушити з нього життя, або притиснути до себе нічного когось і захищати його від усіх сил, які вдиралися в його розум і буття. Це насправді і не було вибором. Ми випали в холодну тінь, потоптану траву. Одної миті була лише темрява, і перехід наступної ми вже дихали і відчували. І боялися. Я схопився на ноги, здивований, що й досі стискає меч Вереті. Нічний окей тяжко підвівся, зробив два кроки, захитався і впав. «Хворий, отруєний, увесь світ гойдеться!» «Лежи спокійно і дихай!» Я став перед ним, підвів погляд, озирнувся довкола. На мене теж дивилися, не лише Вілл, а й значна частина нової реглової групи. Більшість з них досить тяжко дихала. Один тривожно вигукнув, побачивши нас – на поклик Віла прибігло ще кілька феровських стражників, розступилися Вілом, оточуючи нас. «Мусимо повернутися через колону, це наш єдиний шанс. Я не можу, я не можу, ти йди!» Голова нічного, кого опустилася між його лапами, і очі заплющилися. «Це не зграє», – твердо сказав я йому. «Зійняв меча веріття, то це так я маю померти. Добре, що блазень мені не сказав. Либонь я би ще до того вкоротив собі віку». «Просто вбийте його!» Наказав їм Біл. Ми і так згаяли на нього багато часу. Вбийте його і вовка, а тоді знайдіть мені лучника, що зіб'є людину з драконячої спини. Регал повернувся до мене віловою спиною та пішов далі, роздаючи я накази. Ви, третя група, Ви запевняли мене, що завершеного дракона неможливо розбудити і змусити до служби. Що ж, я саме бачив, як блазен зі скілу так і зробив. Довідайтеся, як це трапилося, починайте негайно. Нехай бастарт випробує свій скіл проти мечів. Я підняв меча вгору. Нічнокий звівся на лапи. Його нудило. Я боявся, ці наші почуття перемішувалися, а коло солдатів змикалося, обступаючи нас. Ну, якщо я маю зараз померти, то вже нічого боятися. Може, я випробую свій скіл проти їхніх мечів? Я опустив стіни. зневажливо відкинув геть. Скіл був рікою, що шаленіло довкола. Рікою, яка в цьому місті завжди була повноводною. Зачерпнути стільки, щоб наповнитися ним, не тяжче, ніж вдихнути. Другий подих прогнав із мого тіла втому та біль. Я простягнув цю силу своєму вовкові. Нічні поруч зі мною обтрусився, зуби вищирилися, шерсть стала дибки, зробивши його вдвічі більшим. Я обіг поглядом мечників, які нас оточили. Ми більше не чекали, а кинулися на них. Мечі здійнялися мені назустріч, нічного метнувся вперед, пробіг між їхніми ногами, тоді розвернувся і вхопив одного зубами ззаду за литку. Він перетворився на істоту, що складалася зі швидкості зубів і хутра. Не намагався кусати і тримати, натомість усією своєю масою збивав їх із ніг, валив одного на іншого, розривав підколінні суглоби і загалом більше рвав зубами, ніж кусав. Перебігав туди-сюди, а я з усіх сил намагався не зачепити його». Він не пробував протистояти їхнім мечам. Тільки-но хтось обертався і наближався до нього, тікав і підбивав ноги тим, що прагнули битися зі мною. Що ж до мене, то я тримав меча веріті зі зграбністю та вмінням, яких ніколи досі не знав, орудуючи такою зброєю. Уроки Год і витвір Год нарешті злилися для мене єдину. Якби це було можливо, я сказав би, що душа майстрині зосталася в мечі та співала мені, коли я змахував ним. Я не міг розірвати коло, яким солдати мене обступили, але і вони не могли пробити моєї оборони, завдавши мені щось серйозніше за дрібні поранення. У першому запалі бою ми добре билися і добре справлялися, та наші шанси були мізерними. Я міг змусити ворогів відступити від мого меча, міг зробити крок їм на зустріч, та вже наступної миті мусив обертатися і змагатися з тими, що зімкнулися позаду мене. Міг посунути коло битви, але не міг утекти з нього. А втім, я благословляв довший засяг меча Вереті, що й досі тримав мене при житті. На шуми й крики битви надбігали інші. Ці новачки вбивали клин між мною та нічного ким дедалі більше відтискаючи його. Облиш їх усіх і тікай. Тікай, живи, мій брате. У відповідь він чкурнув від них, тоді зненацька розвернувся, кинувся в наступ, промчав просто між ними. Регалові люди рубали один одного, намагаючись його зупинити. Не звикли до бою з противником, нижчим за половину людського зросту і вдвічі швидшим. Більшість націлених в нього ударів замість дістати вовка, розрубували землю там, де його вже не було. Він митю проминув солдатів, знову зник у буйному лісі. А ті дико з зиркали, намагаючись здогадатися, звідки він вискочить наступного разу. Та навіть у горнилі бою, я зрозумів, безнадійність наших зусиль. Регал переможе. Навіть якщо я вб'ю їх всіх із вілом, включно Регал переможе. Власне кажучи, вже переміг. Хіба ж, я не знав від самого початку, що правління є призначенням Регала царственного. Несподівано я ступив крок уперед, перерубав одному із солдатів руку в лікті, використав розгін цього удару, щоб нарисувати вістрям меча дугу і розтяти обличчя ще одному. Впавши, вони сплуталися. В колі з'явилася невелика прогалина. Я одним кроком опинився там, зосередив свій скіл і перехопив Вілла, що підступно намагався затиснути мій розум. Тим часом вістря меча лизнула моє ліве плече. Я обернувся, зайнявся мечем напасника, тоді наказав своєму тілу якийсь час самому дбати про себе і добряче вхопив Вілла. Ростявши його свідомість, я знайшов регла. Той вкрутився у Вілла свердлом, як хробак у серце Оленя. Віл не міг від нього звільнитися, навіть якби був спроможний про це подумати. І мені здавалося, що взвіла, залишилося надто мало, аби взагалі спромогтися на самостійну думку. Був лише тілом, посуденою з плоті та крові, де містився скіл, яким володів Регл. Позбавлений групи, що його підтримувала, не був уже настільки розвитчою зброєю. Менш вартісною. Можна його використати і викинути без особливих докорів сумління. Я не міг боротися одночасно на двох полях битви. Міцно тримав вілову свідомість, відштовхував його думки від своїх, намагався ще й керувати своїм тілом. Наступної миті один меч розтяг мені ліву литку, другий праву кисть. Я знав, що не витримаю, не бачив нічного. Кого. Він принаймні має шанс урятуватися. Тікай, нічногокий, це вже кінець. Це тільки початок, заперечив він. Нахлинув на мене, прокотився, як спалах полум'я. З іншого боку табора я почув вілів лемент. Від вовк терзав десь його тіло. Я відчував, що Регал намагається відірвати свою свідомість одвіловою, міцніше стиснув їх обох. «Стій і змагайся з цим, Регале!» Вершечок меча вцілив мені у стегно. Я відскочив, спотикнувся об камінь, схопився, залишивши кривавий відбиток долоні. Це був Ріелдерів дракон, аж так далеко вдалося мені перенести битву. Я вдячно притиснувся до нього спиною, повернувшись обличчям до напасників. Нічнооки і Вілл змагалися далі. Очевидь, Регал чогось та навчився, катаючи вітерів. Не був таким вразливим на вовчу атаку, як був би колись. Не міг завдати вовкові шкоди скілом, але міг огортати його страхом, шар за шаром. Серце Нічноокого шалено заколотало мені у вухах. Я знову відкрився на скіл, наповнив ним себе і зробив те, чого ніколи не пробував досі. Послав силу скілу Нічноокому як віт. «Для тебе, мій брате!» Відчув, як нічнока відштовхує віла, вівільняється від нього. Той використав цю мить, щоб утекти від нас обох. Я прагнув кинутися вілові на вздогін та почув за спиною, як у відповідь завершився від ріалдерового дракона. Відчув раптовий сморід, з яким здимів кривавий слід моєї долоні на його шкурі. Дракон вирухнувся. Він прокинувся і був голодний. Зненацька затріщали гілки. Буря зірвала листя, сильний вітер увірвався в тиху серцевину лісу. На невеликий розчищений майданчик біля колони приземлилася дівчина на драконі. Хльоснула хвостом, розігнала всіх довкола. «Там!» – гукнув їй блазень. Драконяча голова по зміїному метнулася, вхопила одного з моїх нападників у свої страшні щелепи. Зник у клубку диму, а я відчув, як пучняві її скіл із поглинутим життям. Раптом позаду мене здійнявся клин лускатої голови, і тінь пропливла наді мною, настала мить цілковитої темряви. Тоді голова, швидше, ніж змія в атаці, рвонулася стрілою, вхопила найближчого солдата. Він зник. Дим, який од нього зостався, на мить засмердів і розвіявся. Дракон заревів так, що я ледь не оглух. Мій брате! Я живий, нічний оки, я теж, брате, я теж, брате, і я голодний. Відголос дуже великого хижака. Воістину, стара кров. Його сила пронизала мене до кісток. Нічного кому вистачило глузду відповісти. То живись, великі брате, хай наша здобич буде твоєю. Вітай, ми з грая. Ріелдорового дракона не треба було запрошувати двічі. Хай ким був той ріелдор, він вклав у свого дракона здоровий апетит. Великі пазуристі лапи відірвалися від моху та землі, шмагнув звільнений хвіст, зламавши при цьому мале дерево. Дракон кинувся вперед, піймав і поглинув ще одного феровця. Я насилу силу встиг забратися йому з дороги. «Кров і від! Ось що потрібно! Кров і від! Можемо розбудити драконів! Кров і від! Зараз ми аж просякли ними!» Вовк зрозумів мене одразу. Посеред різні, ми з знічно оком гралися в божевільну дитячу гру. Майже змагання, хто розбудить більше. Вовк легко переміг. Кидався в бік дракона, струшував на нього кров, тоді наказував. «Прокинься, брата, і живись! Ми принесли тобі м'ясо!» Коли ж чергове велике тіло починало диміти від вовчої крові, а потім ворушитися, нагадував. «Ми зграя!» Я знайшов короля Вайздома. Був драконом зеленячими рогами. Піднявшись зі сну, він заволав. «Бак! Забаків! Едуєлю! Але ж я голодний!» «Біля узбережжя баку сила червоних кораблів, мілорди! Вони тільки й чекають ваших щелеп, запевнив я його. Попри всі його слова, в ньому залишилося небагато від людини. Камінь і душі поєдналися, щоб насправді стати драконами. Ми розуміли одне одного, як це роблять хижаки. Вони раніше вже полювали з граєю і добре пам'ятали це. Більшість драконів взагалі не мала собі нічого людського. Їх було створено старішинами, а не людьми. Вони мало що розуміли, крім того, що ми – брати, і принесли їм м'ясо. Ті з них, які сформували групи скіло, зберегли туманні спогади про баки королів-провісників. Та не ці спогади пов'язали їх зі мною, а моя обіцянка їжі. Було великим благословенням, що я міг закарбувати цю ідею в настільки дивній свідомості у мить їхнього пробудження. Настав час, коли в хащах не зосталося жодного кам'яного дракону. Позаду, де стали табором регалові солдати, лунали крики переслідуваних людей і ревіння драконів, що змагалися між собою, поглинаючи не м'ясо та життя. Під їхнім натиском ламалися дерева, хвости шмагали кущі, стинаючи їх, як коса колоски. Я зупинився перепочити. Одною рукою сперся в коліна, другою досі стискав меч вряті. Дихав тяжко і хрипко, біль починав пробиватися крізь скіл, який я нав'язав своєму тілові. З пальців крапала кров. Не маючи дракона, якому я би міг її віддати, обтер руку поділ каптана. Фіца! Я обернувся. До мене підбіг блазень, охопив в обійму і сильно притулився. «Ти живий! Дяка за це всім богам! Вона літає, як вітер! Знала, де тебе шукати, якось відчула цю битву на такій відстані!» Він зупинився, перевів подих і довів. Їх голод ненаситний. Фіце, тепер ти мусиш летіти зі мною. Тут їхня здобич вичерпується. Мусиш сісти на неї зі мною і повезти їх туди, де вони зможуть наїстися. Бо інакше не знаєш, що вони зроблять. До нас приєднався нічноокей. Це велика і голодна зграя. Щоб її наповнити, потрібно багато здобичі. Рушаємо за ними на їхнє полювання. Нічноокей Оки завагався. На спині одного з них? Повітрям? Так вони полюють. Це не вовчий звичай, та коли ти мусиш мене покинути, я зрозумію. Я тебе не покидаю, брате. Я тебе не покидаю. Думаю, блазень відчув дещо з наших перемовин, бо захитав головою ще до того, як я озвався. Ти мусиш повести їх. На дівчині, на драконі. Веди їх до Баку та Веріті. Вони тебе послухають, бо ти усграє з нами. Це те, що вони зрозуміють. Піце, я не можу. Я не створений для цього, для тієї рісні. Я прийшов сюди не відбирати життя. Я ніколи такого не бачив, навіть у вісні. і не читав у жодному свого. Боюся звихнути час не туди. Ні, це правильний напрямок. Я це відчуваю. Я каталізатор і прийшов, щоб змінити все. Пророки стають воїнами, дракони полюють, як вовки. Я майже не пізнавав власного голосу, промовляючи це. Гадки не мав звідки взялися ці слова. Зустрівся з недовірливим поглядом блазня. Усе так, як мусить бути. Давай. «Тові, це я?» – дівчина на драконі рушила в наш бік. На землі втратила свою повітряну грацію. Натомість йшла з силою, як могутній ведмідь чи великий круторогий бик. Її зелені луски виблискували на сонці, мов темні смарагди. Дівчина на спині дракона була неймовірно прекрасною, попри позбавлене виразу обличчя. Голова дракона здійнялася, роззявила пащу, висунула язика, щоб спробувати повітря. «Ще?» «Швидко!» – наказав я йому. Блазень ледь несудомно обійняв мене, і мені на подив поцілував у губи. Тоді обернувся і побіг до дівчини на драконі. Дівоча частина схилилася, подала йому руку, допомагаючи сісти. Вираз її обличчя не змінився, просто ще одна частина дракона. «За мною!» – закричав він драконом, що вже збиралася довкола нас. Останній погляд, який мені кинув, був насмішкуватим. Летіть з непохучим!» – звилів їм нічну ок, і перш ніж я встиг подумати – він, могутній мисливець, поведе вас туди, де багато м'яса. Слухайтеся його, бо він із нами у зграї. Дівчина на драконі підстрибнула, розгорнула крила, сильно змахнула ними, і вони понесли її вгору. Блазень очіпився за неї, махнув рукою на прощання, тоді швидко обійняв її знову за стан. Таким я бачив його востання. Інші полетіли слідом, викрикуючи при цьому так, що здалися мені схожими на гончаків. Хоча цей крик більше скидався на вереск хижих птахів, навіть крилатий кабан незграбно рванувся вгору і так само незграбно полетів. Лопотіння їхніх крив було таким гучним, що я затулив вуха, а нічні оки, припавши животом до землі, скоцюрбився біля мене. При цьому грандіозному відльоті драконів дерева гойдалися і ронили гілки і сухі і зелені. Якийсь час небо заповнювали живі коштовності – зелені, червоні, блакитні та жовті. Щоразу, коли наді мною пропливла тінь одного з них, я переживав мить чорноти, але не заплющував очей. Дивився, як ріелдерів-дракон останнім здіймається в небо і летить слідом за цією величезною зграєю. Невдовзі верхівки дерев закрили її від мене. Поступово затихли й крики. «Твої дракони летять в сказав я людині, яку знав раніше. не летять на захист Баку, як ти й казав».